Lezë ndëruar, nësot të flasim për një adhurim të zemrës, është një adhurim i rëndësishëm, edhe është një nga farëz edhe islamit, për të cinin ka nevoj në gjithdo besimtar, më dje, gjithdo njeri që jetonë të dëmja. Edhe kër adhurim është adhurimi i mbështetjes të kallahu s.a. Mbështetje të kallahu në rabisht dhe në te wakkull, është një nga adhurim të zemrës, që nuk është dhe një fletë tokul junab në fletë në fletë vokale 1 kilo 250 250 të çështën të e dikush. Edhe vokili junab quhet ai person do të cilin ti ia leje ti çështën në dorë që ti zgjidhje ty. Domethënë nëse ti domund të shon bësh diçka, të shon të shkosh vetë, edhe çon një person tjetër, ky personin të cilin ti e çon për të kryer punën në vend të atë që quhet vokil. Dhe Personi tha që të okil, edhe vedhe primi që të të okull. Dhe më thëmë ne në Shqipër për këtem të mështetësht e dikush, ose të leshë që është në dorë dikujt që a i në mund shmeret me problemin të tëndë. Edhe të okulli është një prej a dhurime ma dhështore të besintarve. Lohës fanëtale, ata ka përmëndur në shumë a jete, e do përmënd në disa për e tyre. Në një, një jetë, Lohës fanëtale ka të reguar Që mbështetet e ka i, është kakë për të arritur dëshurinë Allahu S.T. Hëtë Allah i më dhururën Kur'an, Inna Allah e ju hibbul më të wakkilin. Allahu S.T. i do atatë të ciret i mbështetet në ti. Inna Allah e ju hibbul më të wakkilin. Në më në Allahu S.T. i do të njërës. Dhe kjo të rëgonë, që kjo punë, është për jadhurimë më dhajë për desa Allahu S.T. i do. Gjithashtu Allah i madhuruar ka të reguar në shumaj edhe, thotu alë Allah i fe të wakke lu in kuntum o minim, dhe Allah unë bështetun i nëse jeni besimtar. Më thënë e ka fënë Allah se kushtë për të reguar që besimtar i për të jetë, është e i cili mështetet Allah s.f.t. dhe jale qërësin të, të gjithë atin dorë. Gjithashtu Allah s.f.t. ka thënë u me jetë të wakke lu alë Allah i fe hua hasbu, dhe kushtu mështetet Allah unë të Allah s.f.t. i mjefton ati këo tregon uçi një për dobimi që ka besëtet tek Allahu, nuk është thjesht që është durim, por edhe që ka dhe frytin e vetë këtë dynjë. Dhe fryti i besëtetës që, që Allahu subhanetauala i mjafton atij personi i cili i besëtet Allahut. Doonë se dikush i besëtet Allahut, Allahu i mjafton atij. I mjafton dhe e largon të gjitha hallet e dynjas. Nëse i beshdet me sinqeritet, Allahu subhanetauala. Ne do të tregojmë në vitim se çfarë është besëti e vërtetë. Duke shpresuar për Allahu subhanetauala që Allahu më dhuron të adhurojë në këtë Je vetëm e fjalë, për në edhurim e vepra që ne të zbatojmë të edhe të bëjmë shemur për gjithë njerëzit. Shemur të mirë. Dhe të Allahu s.t. omejje të wakjela, alë Allah e fa hua, hësë, buh, kushim është të Allahu për të dëmë të në mjeftonë Allahu s.t. I dhe është të një prejemer me të Allahu s.t. është wakilë, është wakilë. Polei sallallahu alaihi wa sallam hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ka treguar Allahu që prezantatorët vërtet kur janë në vështirësi thon hasbunallahu, la naftanibillahu wa ni'mal wakeel, dhe kjo është më i miri mbështetës tek i cili ne ne ne mbështetemi. Dhe përder sallallahu alaihi wa sallam ka, ka vendosur në një emër për i cilësie, manjë, këtë cilësi, kjo tregon vlerën e madhe këtij cilësie të prezantatorit. Dhe Ibn Qayyim ka treguar në librin e vet më darj Salikin për çin ne po flasim. Ka treguar që njerëzët e mbështetjes janë gradë të ndryshme. Ë ka treguar domun tek fjala Allahu subhanahu teala, "Ja ke na'budu na ve ja ke nesta'in", katëllloj njerëzish. Ja ke na'budu na po ndyta dhrojn, ja ke nesta'in vetëm për të ndihmë kërkojmë. Domun kemi dy adhurime. Adhurimi i mbështetjes që është kërkimi i ndihmës për Allahut. Edhe e dyta është adhurimi që ti drejtohesh Allahut subhanahu teala me vepra që i ka i ka përcaktuar që janë adhurimi i drejtë për nden Allahut subhanahu teala. Kjo që të dyja janë pjesë përbërëse të imanit. Kështu që imani, gjysma e tij është adhurimi, gjysma e tij është mëshirësia tek Allahu e madhruar. Prandaj dijetar kanë thënë që mëshirësia tek Allahu është gjysma, mëshirësia tek Allahu Subhanu Teala është gjysma e imanit. E thotë do të ndajmë njerëzit në këto në këtë gjë janë katër lloje. Ka për dytyrë që i e adhurojnë Allahun dhe i mbështeten atij. Këta janë njerëz më të lartë. Ka për dytyrë që e adhurojnë Allahun dhe nuk i mbështeten atij. Ka për dytyrë që nuk e adhurojnë Allahun dhe i mbështeten atij. Edhe ka dhe ka për dyre që as nuk e adhurojnë Allahun dhe as nuk i mbështeten me ti. Ai ka normalisht qasje më të këqija. A tregoj që njerëzit në mbështetje janë nuk e njësoj. Ka njerëz që i mbështeten Allahut subhanuhu teala në gjëra të larta. I mbështeten Allahut që Allahu mëdhor ti ndihmon ata për, për, për të ngritur fen, për të triumfuar e vërteta, për të mposhtur kufrin, shirkun, për hedhur tagutin, shetan, të hedhur poshtë tagutin, şeytanin miqti të tij. Ka për dyre që i mbështeten Allahut subhanuhu teala në në në në punë të mira që bëjnë për të bërë dobi njerëzve, për të për përhapur dhunën e fe në, në mëradh. Ka për ty që mbështeten Allahu subhanahu wa taala në ruajtjen e imanit të tyre, në punët e mira që bëjnë, nën kësht menjëherë në ulës. Ka për ty që mbështeten Allahu subhanahu wa taala në çështjet e dynjave. Mbështetja e Allahut në çështjet e dynjave, edhe mbështetja është, por nuk është njësoj si kjo mbështetja, si mbështetja tjetër. Të mbështetesh Allahut për çështjet e dynjave nuk është njësoj si kur të mbështet Allahu subhanahu wa taala për çështjet e cila është gjë që do Allahu subhanahu wa taala së si shtregohet në një dua që ë umu habibe gruaja e profetit sallallahu alajhi wasallam lutësh allahut me dhurat dhe lutë dhe dhe te okulit dhe, okuli, dhe mursa janë janë pothuajse njësoj sepse ato domethënë më, domethënë kanë lidhje të ngushtë me njëri tjetrin një, një person që si mbështetet te allahut normalisht ka si, si ti lutet allahut një person që e ka lidhë zemrën ndonjëherë normalisht mund të lutet allahut subhanallahu ve umu habibe thot, thot, i thotë thotë luti thotë çoha allah Çto ja jetën profetit Allahut, kuburit të profetit sallallahu alejhi dhe selem, babait tim Abu Sufiani dhe vllait tim Uhayes, se un do mend jetojë e lumtur me ta. Dhe i thot profetit sallallahu alejhi dhe selem, "Mije lutur Allahut për çfarë gjëra që janë mbaruar." Por sikur ti lutesh Allahun subhanu te ala që të çfuton nga xhenemi, ka të fusen xhenet duke gjellë muhajër për ty. Shikat tregon domthonjë që lidhje e njeriu që do të krijojmë Allahu në çështat e heretit është shumë e rëndësishme sa është jemi jashtë. Atë rrugën nuk kam që njerëzit tani i sojtë çështën e mbushtes siç e thash, dhe ka proi dyri që i mbushten Allahu subhanahu wa taala në çështën e dymja e ka proi dyri që i mbushten Allahu me një mbushtje shumë të fortë për çështin e kot, në çështin e pa vlerë. Dhe ka proi dyri që i mbushten Allahu subhanahu wa taala në çështjet që janë haram. Sikur se si janë hajdut, hajdutët ose çaj njerëz tjerë që vras, si marad, ato, ato mrabë, më vrasin me radhë, ata rrodh Zoti përpara në mbrapa. Dhe i mbushten Allahu subhanahu wa taala dhe më vërtet Allahu i jep atë që kërkojnë ata pse ata mund të ndalojnë sinqeritet. Edhe pse ata marrin gjunaforti që bëjnë. Do di treguim në kain që ka besëtë e njerëzve që mbështetjet e tyre në Allahun, dhe pse ata nuk e adhurojnë Allahun dhe janë kafira, është më e me madhe se shumë besimtarë. Mbështetjet e tyre tek Allahu më madhe se shumë besimtarë. Gjithashtu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam do të na ka treguar për vlerën që ka mbështetja tek hidhë një prej haditheve, për këtë është hadithi i 70000 vetave që do hyjnë në xhenet. Pa logari edhe pa dënim Të regohet në hadith që profetis Salam Selem Ka të regohet i hadith gjatë Që e, në më në është të regohet Në më një hadithit, të të në një bërët e saktë hadithit Pas me thonë buharidu dhe muslimi Që profetis Salam Selem Thonë nër tira pa shumë etin tim thot. Edhe thonë nërta ishin 70.000 veta Që hynë në në gjenet Pa logari edhe pa dënim Logarit kur gjitë njerëzit në pudet e ninjimit për çdo të vagat në vogulet e madhen që kanë bërë këta do hyn sat, në xhenet pa llogari fare. Futu drejto drejt sa sa drejngjallë drejt në xhenet tot. Nuk e thot ti domo për to dukej, pse? Sepse ai ka pas bëj disa punë mdhaja, të cilat tek allo më dhur kanë vlerëtuar ai shumë sa ja ka fshirë allo gjynave të tij dhe nuk ka për çat llogaritë më. Edhe sahabët po mendonin se kush mund t'i këta njerëz të cilët domethënë fykan xhenet poplogori pa, dhe pa të dënim. Edhe por ju sot me u hah tonë gjetë nuk u trëgoj se si kushën këta. Edhe ila, iku. Ne fillon duke diskutuar sa disa prothoshin këta njerëz duhet t'jen ata të cilët janë rritur në Islam ose kanë radhëskanë dhuar në një njerë, idhuj. Dhe se disa të tjerë po thoshin mund të dikush tjetër më radhë. Do thonë kanë kanë një tumur për veten, kanë shqetëruar të shumë. Duke, do thonë disa disa mundsi. Dhe sa pasë dole profet sallallahu alajhi wasallam u tha për çfarë biçë doni. I tha po po diskutoni ndërgoj Allahut. Për këta njerës të cilët dhynë që një të padhëvej dhe padhënin. Dhe tha, këta janë atat të cilët, këta për jëtës rrimë. Këta janë të cilët, humën lëdhine laje së tërkon, wa laje të tajjerun, wa laje këtehun, wa la rabbi mje të wakkelun. Tho të kanë katër të cilësi. E para është, janë laje së tërkon, nuk rëkër rukje për i kujtë. Rukje është lutëja që bëhet për shërim. Që të të Këta nuk e kërkuin kuyt Nuk e kërkuin kuyt Për kundë zi, e ziqenjë në të tjuri A këtën vëtën me Allahë u Sfërnatarë Drejt për drejt Se dhe më thënë e lidhin zemrën Drejt për drejt me Allahë u në madhëruar Nuk e lidhin me kryesat Dhe kjo në marish pjesën përshetjes Idhe shdo dhëtë O, lajeta ta jeron Lajeta ta jeron Dhe të jera Njën arabe Janë të besë të të nit Që lidhin njerë natën e darkën e të martës sot mos mos bëj gjësa të rers ose për shumë natën vetëm merr për mos yepse po dhësh të rers ose thon mos hidh kripëun se do lligjet e tjera ose po po bëri qeni u, domethënë që do vdesë njerie. Gjithë këto domunë ne besotni. Edhe nëse domunë dikur besimtari ka bësu këtullë gabimesh, nëse vjen domunë diçka e tillë, largoje. Largoje ti çdo gjë për së sheitanit. Largojë man te moshteti duke moshtet Allahu dhe duke i larguar, domethënë ato të kotën që mundi për shejtanit. Pastaj thot: "Ula yaktaun, yaktaun li ghalaki." El-Ki. Njëna rabë do thot hekurin nxehtë. Dhe hekuri nxehtë ka qenë një prej metodave të kurimit të shumë sëmundjeve ndër arabët. Në arabët ka pasur një ufutun hekurin nxehtë si, si një mënyrë kurimi sëmundjes. Nuk ishte thjesht për mbyllur plagën, domethënë. Siç mendojnë njerëzit, apo që Dhe ku ensajto përdorëm mund plot plagët. Këtë e përdorin si mënyrë kurimi, madje më edhe sot njihet. Ë, un kam pas njëqë një person në Dinë, i quni Selama, ky shëronte cmurët vetëm me këtë, vetë vetëm me me djegje. Dhe ka qenë çuditshme, më vem tregon një vëllai musliman, se ishte njëri tha, i ishin në ndëntu që pau të syve. Infeksion shumë i mbarë. Ai më thosën se ishte Allah e di. E rëndësishme thotë ky Nji shkoj në prodaktorë dhe doktorë, unë nga nuk shkoj në prodaktorë dhe doktorë thonë nuk kemi ç'të bëj, nuk ka ilaç, nuk e din jall, se ç'është kjo. Së din ç'është mundiresht. Shkoj te ky personi, inti mor dy gozhë të nxehta e vendosi mu në paralel me syrin e tokë këtu lart. E thotë moment që e vendosi ato nxehta këtu, pastaj i fillon duke i dal nga syri lotësh, thotë sikur hapçezm apo. Sikur hapçezm. Për katë ditë shrua. Që që të më dhënë, elkej e shërim në të vërdetë Edhe profetën sërën ka të reguar që shërim është tre gjera Të këmjalti, të hijami dhe të kej Por, dhët, unë ndalej u me të tim nga kej Në më dhënë nga hekoj në zetë Edhe për të dhe sa profetën sërën ka ndaluar në mëleqë e ishi dëmshën Për ne ka ndaluar Për ne dhe i ka, ka u dhëzu besin të arar që ta të largonë Kjo dhe pse eshte dobishme Thot të lërgojnë në kjo edhe ti mështetën Allah s.w.t. Pra ne ka thënë të në të nësisit e këtyre, këta thot nuk e kojnë rukje, nuk besënë të tijelën, nuk e përdorin kejin, edhe zotit të tyri mështetën. Kjo të rëgojnë në mblerë në madhë që ka mështetë, që e qënë njëriun në gjënet, pa lëgëri, edhe pa dënim. Gjithashtu, trasmeton të, të të të të të të të të të të të të të të të t Lë u annë kumë të të wakkelu në anë Allah e haqqët të wakkuli, në razëka kumë kema i rëzëku të tajrë, të gduhë i masën, o të ruhë u bitana. Thotë nëse jullu dhe mështetin e Allah s.w.t. A ështëtu si shi të kona tithë, në të vërtetë. Do të furnizon të johës të shi furnizon zëqt, ata të të dalin e mëgjes të uritur dhe këthehen me barëqit në gopëra. Dhe djetarët kanë folën për mështetjen, kanë të legurë disa kufizime, për këpëvizime, për e tyre, thot ima Muhmedi, thot, është të wakullu wa amalu në kalbë, thot, në mështetja është punën zemës, dhe këptimi sa e është, thot, ëmë anë a dhalikën në amalu në kalbi, lejse bë kohëllë në lisanë, ola amalu në gjawarih, ola hume në babel ulume, ola i drakatë, thot, Se nuk është nuk është punë që bëhet me me me gojë apo me gjymtyr, por ë, edhe as nuk është prej, domethënë në atë ja fushën e dijeve, domethënë nuk është mbështetje tek Allahu diçka që mësoa. Domethënë më nuk do të thotë që nëse një i person mëson se ç'është mbështetja, që ai është mbështetje tek Allahu, që mos keq kuptohet njëri domethënë që po jetsë mëson se ç'është mbështetja, mos kuptes sa është mbështetje tek Allahu subhanahu teala, mbështetja është diçka tjetër. Diza dietare tjetër ka shfigur atë që mbështetja është kënaqësh me atë që thep Allahu subhanahu teala. Po të bishën hafi, thotë ndonjëherë për të mund thotë. Unë jam mbështetur Allahut, por ai është dinjëstar. Po sigurisht të mbështetesh te mbështetja e Allahut do kënaqesh me atë që jep Allahu subhanuhu te ala. Edhe ashtu ka thënë Ibn Muadh. E kanë pyetur e kanë thënë kur njeriu është mbështetur tek Allahu? Ka thënë kur këna më të kënaqet me atë që jep Allahu subhanuhu te ala. Disa të tjerë kanë shpjeguar mbështetjen dhe kanë thënë që mbështetja është kës siguri dhe qetësi të ka joj që tjepë Allah i madhuruar dhe të ka joj që të dhvipër Allah s.f. Ka thënë dhënë nun Të okull, më thënë, mështetja është që njëri ju të lejë zgjidhje në qështjes dhe të vetës ti të lejë ndorë Allah s.f. dhe të dali për i fuqistij duke u drituar të këfuqia Allah s.f. Dukë e ditu dhe më mëndë që Allah i madhuruar shikonë atës e që fa ve pronë dhe Ibnul Qayyim ka treguar domthonse ka përmend domthon rreth domthon shumë për kufizime rreth 15 për kufizime që ka përmend dietaret që kanë folur për mbështetjen. Fakti e vërteta është që mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala ajo e bërtejtë, më dhënë, e është e përbërë nga disa çështje. Mushite e vërtet domthonse mushite e vërtet është e përbërë nga disa çështje. A dhe ka treguar të 11. Fot e para është të njohësh Allahu subhanahu wa taala dhe cilësitë e si tij. Nuk ka mundësi që ti mbështetet tek Allahu subhanahu wa taala i personit që si nuk e njeh Allahun më dorë nuk njeh fmadhështin e tij, nuk njeh secilit e tij, nuk njeh mshirën e tij, nuk njeh fuqinë e tij. Domthonë nuk i beson ato siç duhet, ka gabimin to. Ai person nuk mund të mbështetet te Allahu subhanahu wa taala. Po edhe thotë se ulsim të mije, nuk mund të përfitrohen mështetit te Allahu tek një person i cili është filozof, as te një person i cili është përgatërirje që i mohojnë me për të Allahut mëdhëruar. Se çfarë mohojmë për të Allahut? Si puna e Ti Amir ibn Ubaydit, i cili ishte një person ishotardi tha po i madh lutj Allahut ma kthem u devendos se ma vollën edhe i ngri dur tha o Allahu ti nuk desh i kiti vilesh devë po kiti e vollën para i kthete ve mbrapsh i tha ishotar lerë se nuk kam nevojë dhe për duan tatën se pse po tha për dhe sallam nuk donda dhe vollën pa dëshën e tij kam mos si rrezik domthon do ta kthej pse kthe dot domthon kur njeriu beson për Allahu gjë të tillë si çka jet si çka mor natë zilet normalisht domthon ai nuk ka se si të mbështet Allahu subhanahu wa taala Edani për ty pastë duan që sharake, që këto domethënë i kuptonin edhe njerëzit që janë më injorantë kuptonin që ato janë gabim. Kyç e besimi i vërtet është i vetmi ai i cili i e ndihmon besimtarin që ajzi mbështetet te Allahu subhanahu wa taala. Shi Habib Paime Mercedesë shënjë, pa njohë fjalën e Allahut në mëdhëruar, dhe ne do t'rregojmë fund fare të mësimit që mbështeta bazohet në tre cilësi që duhet të ketë personi tek i, i cilëti mbështetash. Në normalishtë varen nga njëohja që ketin ne Allah, por çështja ti nuk e njeh vëllahu, nuk e ke si mbështetje tek ai. E dyta është që mbështetja tek Allahu Subhanu Teala ka të bëjë ka lidhje ngusht të ngushtë me kryer po në shkaqeve. Mos mendon dikush që mbështetja tek Allahu do thotë që mos në kryë shkaqet. Po sikosh hadithin me siguri që përmendëm kur ka treguar për vetën e Sallam që ju sikur ti mbështetesh Allahu siç duhet, do të furnizon dhe u si furnizon zojt. Dalin në mëngjes, turitu dhe, dhe kthehen në darkë të ngopur. Nuk thon për vitosinim që ata thot nuk dalim faren dhe rrinim tërë ditën folej dhe pastaj bën ngopor. Por thot dalim mëngjes edhe kthehen dark. Dhe kjo tregon u që the zoj që në zojt e kafshut, çdo gjë që ka krijuar Allahu mëdhëruar që ka jet, u ka hedhur Allahu në fitrën e natyrë, në natyrën e tyre të pastër që kërkoi rriskun Allahu subhanetale dhe mbështetje Allah Allah i Allahut mëdhëruar që Allahu mëdhëruar të ta japi. Kështu që mbështetja Allah e Allahut nuk vjen në kundërshtim me krijirin e shkaqeve. Përkundër krijjeve shkaqeve është pjesë e mushkedit. Po më di vetë mushkedit tek Allahu është shkak për të arritur atë që dëshiron njeriu. Edhe një person i cili nuk beson që Allahu mëdhëruar ka, ka krijuar këtë gjë me shkaqe, normalisht ai ska studit mushkedit të Allahut subhanahu wa taala. Ai që i mohon shkaqet, ai nuk i beson Allah të Allahut mëdhëruar. Edhe për këtyre ka pas disa grupe, të cilët thoshin për shkakun që arrinën në ndonjë gradë, thoshin nuk ke pse lutesh Allahut. Ajo që do të ndodhë do ndodhë, po ndodh, çfarë ti lutesh se po? Ai akazaktuar do të ndodhë gjithë. Po që se do ndodhë do ndodhë, nuk ke pse lutesh. Dhe kjo normalisht është një gabim. Sepse kjo është, s'e sigurt thuahesh, procesi Allahu i mëdhur ka caktuar për mua që unë do bëj fmijë, unë do bëj fmijë, dhe mos po s'po mortoj me para. Dhe bëj që Allahu i mëdhur ka e ka caktuar që unë do jetoj, unë do jetoj, thothë, dhe mos s'po ha bukfare, as nuk po piu i fare. Kjo është gabim, sepse kjo do thotë që njeriu nuk e ka njohur ligjet e Allahut Subhanehualajl në tokë. Nuk e ka kuptuar do inshallah Allahu i mëdhur ka vendosur ligje dhe ka shkruar çdo gjë me shtaqe. Edhe futi në gjenet dhe në gjëhnem Dhe kjo është një pyti që e bëjë njërë zhjithmonë Dhe thonë Po që se Allah i madhurë ka shkryti që unë e më gjëhnem Për që të për në në kotë? Dhe në themi Që Allah i madhurë kër i ka shkryti Gje ka shkryti me shkashet Edhe nuk ka mundë si një person Që të besoj Më thënë që të të besimtarë vërtet Dhe të të mështetë Allah Nësë nuk beson shkashet Edhe, edhe përgj Allah i Madhur ku ka shkuji si, një person dhe hynë gjëhnem, ka shkuji dhe hynë gjëhnem, sepse dhe bëjë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dhe mushet e o fajqet i plot, edhe dhe me i të gjëhnemin. Kërë që Allah i Madhur ka caktuar dënimin si pas pume që dhe bëjë njeri ju, sepse e di, Allah i S.H.A.D. që dhe bëjë shdo kush. Kërë që që qërështja është në mund që Allah i Madhur ka caktuar që dhe gjë më shkajqe. Për dhe besimtari nuk duhet që të largohet për shkaqet duke pretenduar se çdo gjë është e caktuar sepse saktimi vjen ku me shkaqet dhe një çështja që nuk ka mundësi një person i cili ë nuk i panon shkaqet që ti mbështetet te Allahu subhanahu teala dhe kjo është më ndonjë ajo pjesa e dytë që duhet të këtë parashysh çdo njeri për ne që ti mbështet vëllai te Allahu subhanahu teala në të vërtetë dhe të e treta e treta është që zemra e njeriu duhet të jetë pastër nga shirku nga lidhja me Zotën tjetër për Allahun subhanuhu teala. Nuk ka mundësi të mbushet Allahu me dhëruar i personi i cili ka zemrën ditë lidhur me krijesat. Ai person i cili e mbushet zemrën e ditë te krijesat dhe ka lidhur me krijesat normalisht ai nuk e ka pastruar atë, nuk e nuk e ka dedikuar vetëm Allahut, që nuk ka mundësi që ky të mbushet Allahu me vërtet. Prandaj njerëzit të tillë që shikon gjithmonë ata mbushen shumë të shkaqet ose dëgjojë që në ndjenja, më pas i nuk e shkaqet hiç edhe harrojn Allahu subhanahu wa taala, prandaj këta nuk i mështetin Allahu subhanahu më wa taala, edhe pse mund të në ta adhurojnë ata. Dhe kjo është domethënë numerikish gabimi i kyre dhe këta nuk quhen të mështetin Allahu subhanahu wa taala. Biga katërt e mersedites së Allahu subhanahu wa taala është një besimtari zemra e tij ta mështesit të Allahu subhanahu wa taala. Domethënë kjo është ajo thelbi i mështetit, se si ti të ja mështezët ja ja ti drejton rrugën Allahu dhe të mështezët është në ti. Ne von e parë duhet ta dish kush Allahu subhanahu wa taala. Pastaj domun e dyta të rregosh zemrën tënde, domun ato që përmend më sipër, ta pastrosh zemrën tënde nga çdo vënie, mos mos i drejtohesh as kujt pranon shkaqje që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Ende pastaj ti më shteses aty në problemet të tua, ti drejtohesh aty për çdo gjë që ke, për çdo hall që ke Edhe, për shembull, ka treguarim këmbë një shembull të një personi që besonte vërtet Allahut dhe ia leçishin dorën atij me zemrën e tij, është si shembulli një person i cili i thot një miku i tij ose njeriu i tij, domthonjë, i besnik, i thot, shko, domosdoshmë fotot e këtij kështjellë, se këtu bënda kështjellë nuk ka sa të bën armiku. Edhe këto fotot e kështjellës do të shikojnë armikun nga vështilla. Ky person i cili, domthonjë, është me vërtetë besimtar dhe e bëson që është illës e mirë dhe është e fortë dhe nuk ka shans të bëra mikun tërë, nuk ka shans se se të friksohet, s'ka pse friksohet më. Kurse ai person normalisht nuk është nuk e ka lidhur zemrën plotësisht me ato që e ka futur të kështjellën, kështjellën e mbrojtjes, ai normalisht ai do të ketë frikë, në kë vjen një është adopsia domthonë njeriu dhe mbështetjes tek Allahu subhanu teala. Prandaj besimtari e drejton zemrën e tij Allahu subhanu teala dhe mbështetja të tek Allahu i madhëruar. Pika e fest është mendimi i mirë për Allahun e mëdhëruar. Dhe ne kemi fort për të çështje, kemi mase ke mbajtje imsim, kemi fort për çështën e munafikëve. Kemi treguar që ata mendojnë keq për Allahun e mëdhëruar. Dhe mendimi i mirë për Allahun është një përcaktuese më të mëdha besimtarëve. Që ata kanë mendim mirë për Allahun subhanetauala. Allahu e mëdhëruar ka thënë në hadithin kundësi: Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bi ma sha'. Unë jam tek mendimi i robit që ka për mua, prandaj mendoj për mua çfarë doj.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 Nëse mendon mirë, ai mënd më man, me mendime të mira që ka për Allahun, ai pasionon vërtet shpirtin e tij të mirë. Dhe, dhe nëse mendon keq, ai në të vërtet pasqyron shpirtin e tij të keq që ka ai e pasionon atë mendimin e keq që ka për Allahun. Dhe shikojë këto gjë të njerëzve. Shikojë të njerëz të shikojnë se kush janë ata. Gjithmonë vë shikosh një person i cili ka mendin keq për Allahun, atë që për ta parë që ai është shpirtlig, shpirt keq, edhe pse ai mas nuk u bën nuk u bën padërguesi njerëzve para i shpirtlig ndaj të vërtetës ne Allahu subhanahu te ala ndaj besimtarve e shpirtit lig ndaj të mirës e gjithë kjo vjen nga domethënë mendimi keq që ka para Allahu subhanahu te ala sepse edhe ky mendimi keq pasionat që, që kanë në veten e tij kur se besimtari mendon mirë për Allahun e madhëruar prandaj Allahu subhanahu te ala në xhinit në, në këtë hadith kutsin e thotë ti mendoj robi çfarë dëshiroin sepse Allahu do t'i japë atë çfarë mendoj për ta edhe, dhe si e thash domethënë një për, një përcësive të munafikëve që ata mendojnë keq për Allahun. Gjithashtu Allahu i, Allah i mëdhuar e ka nxitur profetin Sallallahu Alajhi dhe Sallam që ai të ketë mendim të mirë për Allahun. Allahu Subhanetani ka nxitur profetin Sallallahu Alajhi dhe Sallam që të ketë mendim i mirë për Allahun mëdhor. Dhe këtë nxitje e ka bërë në disa jete ku ai i premton atij diçka, i premton fitore, edhe i thotë duron se do fitosh, ose duros Allahu mëdhor nuk ka për ta humbur atë premtimin që s'ka dhënë. Le të gjithë mund kur ti beson që Allah do të japë premtimin që të ka dhënë, kjo do të thotë që ti mendon mirë për Allahun e mëdhor. Mendo më pak, kur ti ke një shokun tat, ai të, të, të premton diçka, ti mendon me mendin tënd që ai s'ka për ta dhënë atë që ti i ke premtuar. Çfarë dëgjot kjo? Normalisht po të thua një gjë që ti unë mendoj që ti s'ka për të më dhënë, atë do të të ngjere të hatri. Kjo është njeriu me njeriu. Po Zoti jo, i uditë që ka krijuar, kur ti mendon keq për ta, normalisht kjo është shumë e rëndë për njeriu dhe kjo normalisht pasion problemi i njeriu to the lows from Allah subhanahu wa taala iqë lexuam në Mozaqshamit. Pala ta hasbana Allah mukhlifa wa'di rusulihi. Inna Allahu azizun intiqam. Muslimdos Allah i madhëruar ka përqafyr premtimin e profetëve. Do thën këtë gjë ja thot Allah subhanahu wa taala profetit i tij psein, se profeti sallallahu alaihi wasallam 23 vjet ka sprovë, 23 vjet vetëm sprova. Edhe të sprovon normalisht kishin nevojë për një besim të lartë, për një vështirëti të madhe të të qollojmë madhëruar. Ai sa vum qietës e keni parashysh kur vjen Fatimi radhiyallahu anha e shikon profetullallahu duke vujtu dhe i thotua karba e ta por ta sapo vum bu babaim ai thot profetullallahu la karba la biki ba'd al-yum nuk kam më mundim nuk kam vujtë për babain thon pas saj dite sipër di treguar thoni që ka që ishin vujtë të gjithë ishin në të dynje këto ishin dhe kjo tregon që në të vërtetë do mund besimtari vërtet në të dynje të vujoj pse sepse xheneti nuk fiton po ta dhe Allahu subhanahu wa taala me gjithë to vjet që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam i thoshte atij duro se fitoria Allahu do vi, do të vi premtimi i Allahu subhanahu wa taala, duro dhe kim mendim të mirë për Allahun e mëdhëruar. Edhe ashtu në një ajete thot Fas bi inna wa'ad Allah hak, duro se premtimi i Allahut është i vërtetë. E gjithë kjo që profeti sallallahu alajhi wasallam të kishte mendim të mirë për Allahun e mëdhëruar dhe, dhe gjithë të gjithë to histori që janë treguar në Kur'an. Historitë që treguan Kur'an, historitë të Kur histori profetëve, pse i tregojnë këto? Çë tregojnë? Yon i gjithë thelbi i tyre historive kush është që profeti sallallahu alejhi dhe selem çikoi për historive, preki pri tyre suksesin që i dha Allahu mëdhurat besimtarëve të vërtetë dhe profetëve të cilët i mbështetën në Allahu mëdhur. Për ta nxitur profetin sallallahu selem që ai ta vazhdoi rrugën dhe të mbështetet te Allahu subhanahu teala. Ne këto tregon për vlerën e madhe të mbështetjes. Domthonë logorit, mbështetja është aq e madhe sa të gjitha historitë të Kuranit rreth rreth të mbështetjes rdhullohen rad mbështetja e xhiratullah rad durimin dhe mbështetjes që duron dhe mbështeti i Allahut. Leja që është në dorë Allahut. Besoj që premtimi i Allahut është i vërtetë. Ki shpresë tek tek tek fitore që dhënë prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu nuk e thyen premtimin. Gjithë gjërat ja i thot që i ket mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala ai dhe besimtarët. Madje profeti sallallahu alaihi ve vit që besimtarëve të fuste shpirtin e mendimin e mirë për Allahun në mëdhruar u ka folur aty në momentet më të vështira. Momentet më, më të vështira ajo u fliste, posh shikosh luftën e Bedrit. Në luftën e, e Bedrit profeti sallallahu alajhi wasallam u thot sahave ngrihuni për të shkuar në xhenetë të gjerësi e tyre sa qijet e toka. Domthonë, në ngjërdhje të luftën e Bedrit duhet të bëhetrë të ishte në luftë mbështore, lufta e parë pjesë të, e Islamit. Kush mori pjesën atë, ai fitoi, vdiqë më në luftë aty. Kush vdiqë aty ai në Firdaws, në Firdaws direkt, jo në xhenetë të tjera, më Firdaws, më të lartë. Kush nuk vdiq, ai jeton dorëshmor i gjallë. I tha Allahu më duhur bëni ç'do të doni sa u ka m'fal. Prof. Salim, mua të dhe për yosën sërë mua thoshë ato një gjë që ato të kishin mendim mirë për Allahun, që nuk do të thotë sepse po vdisnin tu në më mënyrë që ju do merrni funde me radhë, ku kundëzoni e jeni se kjo është porta e xhenetit. Ngjithë ashtu luften e hudit, luften e tjerë, në luften e hendekut, profesor Sënem kur ata po gërmonin hendekun. Momenti ishte shumë i vështirë. Erdhën ushfrikët e Mekës, erdhën fiset e arabëve, u mblodhën në Medinë r 10000 ushtar numri dyre ishte shum fishi i numrit banorve me dinës me gjith burra gra kana maj tezëra e gjatë me dinës aty pasaj në këtullë sprove pot hunali kel btuliel mu'minuna no wuzulzilu zilzale shadida këto thot u shtu thot u sprovun besimtari dhe u tronditën me tronditje të madha këtu ka nevojë besimtari për për durim këtu kanëvojë për durim dhe për të mbështetur Allahu subhanahu te ala për ne dhe për vitosin u frizë sahabëve këtu çai turiste mendimin e mirë për Allah. Duke gërmuar hendeku me thoshë sahabëve ju përqësoj, un po shikoi çelësat e Kisrës në duar te ummetit tim, duar tuaja. Munafiqët i thoshin, "Çfarë thoshë munafiqët?" Kari munafiqës sa posh, të poshtë që janë munafiqat. Thoshin, "Ky na premton neve çelësat e Kisës, kurse ne nuk kemi mundësi të shkojmë krym nëvojë deri te motan. Ky na thonë në Kisa, që Kisa atëherë ishte domosdhom Kisra e Kaisër" Dy superfuqit më duan super si në botë. Dy superfuqit më duan në botës. Siu më thon dikur son tashin do marr të fitosh këtë apo të fitosh atë, ne kujt thotë ja muslimanë cep cep. Shihet është dërguar me Allah dhe kur më dinë që më dinë sa njerëz janë sa të pakë. Numri i rezultateve i pakët. Mirpo, por fillo sonim dëshirojmë që atyre të fuste mendimin e mirë për Allahun. Që Allah i madh urë të shondit sporvoj, por nuk dëshon të shkatrojë.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 Se i njinga gjuna vet më të mëdha që bën njeriu është ai që i mendon keq për Allahun Subhaneke dhe ka treguar Allahu më dhurat për mushrikët. Pot um kuntum tastatiruna yashhadu alaykum samakum wala absarukum wala jiludukum walakin dhanantum anna Allaha Allah, Allah, ya la ya'lamu kathira mimma ta'malun. Pot ju lutut nuk ufshifshit për syvet tuaj, për vezhvet tuaj, për lëkurave tuaj, për gjymturve tuaja. Nuk ufshifshit për këto se nuk mendonin se do të dëshmoin për ju, por menduat sa Allah nuk i di shumitës në natyre që juve prani. Ua dhali kumë dhanë nuk mu në ledhi dhanën të mbi robbi kum ardhe kumë fa smakë të minil khasirin. Do të kuj ishte mendimi ju e i keq që kisht për Allahun ishte i cidi ju shkatarhoj dhe ju bërë juve për i të fumburve në heret. Mendimi keq për Allahun shkaktari për shkatrimi njërë jutë. Përndaj dhe besim taj vërtet do të këtë mendimi një për Allahus që i të shvëtoj Gjatë 6 është ti i jutet ja dorëzoj zemrën e tij Allahut. Nëse gjatë 4 është ti mbështet në zemrën e Allahut, gjatë 6 është ti e ja dorëzoj zemrën e tij tij gjithë Allahut smërtar. Dhe kjo normalisht e bën njeriu që ai domodin të jetë në grad më lart mbështetjeve të thot. Shembulli i këtij personi, nuk është se si ti pari, I pari ishte në kështjell dhe shikon dallimën brenda kështjellës dhe dhe ishte i sigurt që kush e kishte futur në kështjellë kishte futur në vend të sigurt. Kurse ky kë, mbështetet edhe tjetër Mbështetja e tij me Allahun është si puni i një personi i cili ka vdekur. Edhe vjen dikush për ta larë. Si bën ky i vdekur me atë që e lën? Kur ai rënë dorën, kur ai jep në dorën. Kura i jelun kokën e lunkën. Nuk, nuk bën as i fard, do të thonë çfarë bën, çfarë çfarë bën i që e lën? Atë Allah veprim bën ai vet. Kështu thot duhet të bësimtar për të me Allahun subhanetale. Kjo është dorzimi ti dorzosh Allahun. Ne nuk flasim këtu ne thjesht për çështjet e dynjas. Flasim për gjërat më thella qas do vitin e fes, qasin për përhabin e vërtetë për të për amanetin, të cilin na ka dhënë Allahu Subhanetauri që ne to porçojm brezo që do rin mos nesh. Pasaj do vin qym grada e 7. Grada e 7 e mbështetjes është është të fujë, të vidhën se leh çës në dorë Allahu Subhanetauri gjith, gjithë. Dhe kjo është është shpirti i mbështetjes. Është shpirti i mbështetjes. Dhe kjo do thotë që njeriu, do të thonë ta konsideroj vëdën e timi me Allahun sigurisht nuk ka asgjë ndor zgjedhje. Në këtë nuk është qëllimi do të thë njeriu të ta kujtojë vëdën vetë që ai është i mballur i pa mund dhe proj. Por dhe më thën, nuk të zgjproj. Por do të thonë, nuk bëhet fjalë të urdhit, të këtë urdhha duhet i zbotoj. Të ndalesë duhet të agoj për ty, por këtu bëhet fjalë të gjërave të cilat nuk janë dorë ti, i kanë dorë Allahu më dhuruar, janë prova gjëra. Ai me këto prova të sigurin e jetës. Nga ihet Allahu ai shkon. Allahu ihet ai shkon te. Ai Allahu ihet ai shkon, si punë jetës. Nga do shtyhere shkon. Ky është besimtari vërtet i cili bën vën çdoj Allahu meta. Çdo dëshoj Allahu meta i bën i që e dhe i tregon Allahu subhanu te ala se i besimtari vërtet e adhurojn Allahun në çdo gjëndje. Dhe grada e tetë dhe e fundit, që e lart, është grada më e lartë, është që është fryti i beshtetës, është njeriu i kënaqur me atë që i jep Allahu subhanu te ala. Prandaj edhe dietari që ka shfigur beshtetin me, me kënaqen, do të ka shfigur, e ka shfigur beshtetin me frytin më të vlefshëm të beshtetës. Do të thonë një person Kimi bërshet të Allahut më të vërtet. I personi që bërshet të Allahut më të vërtet, mbasi si, i ndon diçka. I bërshet të Allahut diçka dhe i ndon diçka që domethën, mbasi nuk ishte ky synimi, synimi i tij që un, un un fut për të të gjejë. Çfarë do vë të kënaqet, pse kënaqet? Po çes sa ai ishte i bërshet të Allahut më të vërtet, në të vërtet, aty do të kënaqet me çdo lloj përgjigje që i jepi Allahu Subhanetale. Ndërsa nëse ai nuk kënaqet me të, kjo tregon që ai s'ishte bërshet në të vërtet. Por lega hum dietare do të thotë që nuk ka shansi një person allahu, të mbështetë te të Allahu kur ai nuk kënaqet me atë që i vë Allahu më dhuruar. Por ai përmend mundësi për të bishur al-hafi, ka thënë në një periudhë thotë te wakeltu al-llahu, më mbështet Allahu, por ai zgjinnen. Po sigurt të mbështetesh Allahu do të kënaqesh me atë që i vë Allahu më dhuruar. Do kënaqesh me atë që i vë Allahu subhanetauala. Dhe Pika tjetër do që është e rëndësishme është që e nxit një njeri që të mbështetë Allahut kush është. Çfarëse sish du të ketë një person që të tingë mbështetës atij në, më von në një çështje, çdo çështje qoftë. Ka tregu dietarët, që kur ti e leçesh në dorë dikujt, ky person, ky dikush du të ketë tre cilësi. Cilësia e parë është dija, e së dytë është mundësia, e së tretë është mshira. Domethënë në 20 ditë tash i ke një dyqan. Edhe ti dëshon të shesh për të, shën të më shumë të dhënë farmaci, shëti laçe. Nuk mund të bëjë asnjë kusht të qytçesi. Duhet jeni personi i nditur që ka dienin për të merr vesh se çfarë do të që, që, që bëjmë këta, që detalisht në dorë të kesh mundësi e para. Se si e dytë që duhet të, të ketë ky person që të ketë mundësi të shësoni, në sa hipu shumë është i paralizuar, nuk ka mundësi, domoshta ai s'ndihmon, do të ketë mundësi do të qeta kryej punën në formë më të mirë. Depa ta njëjë sfush, si e dyta s'ka mundsi punën të dhe e treta e titi mshishën ndaj te. Nëse një person ka mundsi të një humshuri sfush, i pa e kur dëgjaj që do të vijë aty. Normalisht disu mund të mos thësh të ky sepse ky në të vërtet ky të bën dëm dhe nuk bën dobi. A nëse gjeni një person që ka të tre cilës, ai më të vërtetë meriton që t'i ta lëshësh në dorë aty të mos thësh të kaj, ç'është dënyas. Edhe është një të gjendos kur besimtar i mështet Allahu subhanahu wa taala. Allahu më dhurohesh me një dituri se çdo kusht tjetër, për çdo gjë. Dhe e di se çfarë është më e dobishme për njeriu. Allahu subhanuhu tallahu i plotfuqishëm. Mjaft i thotë diçka e bëu dhe e bëhet, ku n fejeku, kaq. Asgjë nuk është e pamundur për ta. Dhe e treta, nuk ka më të mshishur se Allahu më dhëruar. Kur profeti sallallahu alajkum ka treguar në hadithun që ka një ka pa një grua, sahabët që vajt i morë një finë të vogël, mas një marrë lufta, edhe e vendosit të në këra hororë dhe përfilit për jip të gjithi. Edhe i tha Profetët sëlemë sahabëve, që me ndoni, kjo grua, a mund të hiedi fëmijën e vetën zjarë? I tha në ta kur, nuk a mund si. Edhe i tha Profetët sëlemë, Allah i madhuruar, është mëj mëshirë shëmë me robin e ti, të së kjo nënë përfëmijën e sajën. Kur besimtari kur pandeh këtu këthemin tre cilsi e, të e parë ta njohosh Allahun. Një person që sinjef Allahun nuk ka mundësi ti të mbështetosh Allahut. Kur të njohësh mirë dijen e tij, kur njohësh mirë fuqinë e tij, kur të njohësh mirë mshirën e tij që ka Allahu Subhanallahu Teaj ndaj teje, atë ekë për të mbështetur Allahun me vërtet. Po si njohto të tre cilsi nuk ka mundësi të mbështetesh. Dhe këto tre cilsi e njohfi atyre mirë e bën njeriu dhe ndihmon atë që të mbështetet Allahu dhe t'ja lejë çështën dorën Allahut. Dhe Allahu i mëdhur ka bërë më mbështetjen shkak që besimtari tari atë që i synon dynjanëherë dhe, dhe gjëra më të mëdha më vonë për të cilat besimtarët e beshtetut Allahut është janë dëgjë që ka bërë Allah detyrë, janë farzët. Janë dëgjë që ka bërë Allah detyrë besimtarëve. Pastaj janë sunnetat, pastaj janë gjërat e lejuara radh, me radhë. Më e miri besimtarëve janë i cilë që i adhurojnë Allahun dhe i besojnë të tij, Allahu na bën frytë. Do më e keq i tyre është i cilë as nuk i adhurojnë Allahun, as nuk i besojnë të tij pasi njerëzit në mbledhje këtyre janë në grada të ndryshme, çdo kush sipas asaj që ka merituar dhe që meriton të qallëojmë nderuar. Dhe ibn Qayyim ka treguar ndonjë se mështeresa e Kallahut është një pri gradave ose adhurime më të gjerë që ka lidhje me shumicën e emrave të Allahut. Po ta shikosh zonë që sikosh do të njohësh se si të Allahut, emrat e Tij, që ti të mështeresë Allahut. Ka lidhje më shumë me emrat e Allahut subhanahu teala. Por ne dhe kjo është një adhurim më mundështore besimtarit Për këtarë sujë Allah i madhuru Se si qëtash ka të reguar edhe shumë histori në Kuran Qëtë në fritë dhe sëlem dhe besimtarët Ti marit të histori Si u dhëzues Por të mështetu të ka Allah i madhuruar Qëtë arrin Ate që ka premtuar Allah së muhanën te ale Për besimtarët e vërtet Dhe Allah së muhanën ta në ka lënë shumë shembuj Dhe në histori në islamet ka ngellu shumë shembuj Të mëdhej Të mështetu të mështetu Se vërtet të Kemi haditën e Bukhariut, që të rështëtoni në nëmba, si thëtë. Kala, hasbun Allah u njëmë al-wakil. Hasbun Allah u njëmë al-wakil, thëtë të fjallë, tha, Ibrahimi a.s. kër e hodhë në zjarë. Tha, hasbun Allah u njëmë al-wakil. E tha, për zemrë ti jishtë për e përshendururë të këllohu. E dhajë e dhajë rezultatën vet. e vetë. Ajo fjallë e dhajë rezultatën e vetë. Pasta i thotë gjithashtuk të fjale e thotë dhe profetis Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Me shokut e ti thotë, hasmon Allah në njëme në kirkur Kuru thanë njerëzit, njerëzit kanë ardhur për të solmuar juve Janë ku jan, një një një mdrejt kundër ju Kjo kanë dodhur në të betenjë qëshën hamra leset Masë lukhtë të suhë hondit, sahabu të ishë plagosur Ishën të plagosur edhe dhe modhen ishën të lodhë nga lukhta Edhe atërë mushrikët e mekës dërguën një personë për të tre musimane, dhe thanë shkoth po një Muhammed dhe shumë vëdhej që ne jënë duka ardhë prapë. Edhe ata thanë hasë punë Allah, u një me lukilë, vetëm Allah të i mështetur. Vetëm Allah të më dhënë, na mjefton edhe vetëma aji është mështetë si mi mirë joni, dhe pasaj Allah i më dhëruar me që atë i mështetur me vërdetë, Allah s.a. Allah i këtheu atafitim tarë edhe duka rritur këne Në kjo është një fjaqë që du të thotë besimtari sa herë që i hasët me vëshërësifët Hasmun Allahu o një amel oki Hasmun Allahu o një amel oki Dhe besimtari i vërtet Nuk du të mendoj gjithë momër shumë që Allah o do të shpëtoj nga rëziket Për ku në rëzik Ka disa rase që Allah o do të shpëtoj nga rëzik Që i të shikoj në vërtet se shërbën Allah o me robin e ti Kua i e fund rëzik dhe e shpëtoj në më medje më të bështirë, si Por dos promovumën vërtet pas arti e besimit të tij, ufun zjat, domodin hy hy zja, domodin vetëm në një besimtar të quajtur Ibrahim i mund të provollon dot atë. Allah e sprove. E këtë treguohet ka treguar edhe Buhatim, ka treguar edhe te Muslimul Qulani, i cili quhet Abdullah ibn Thaub, ka qenë yemenis. Ai yemeni, domodin dhe Allah i yemenij kanë zjat burrat ka të tij. Dhe profeti sallallahu alajhi ve sellem ka lavdëruar kaq shumë për tabiinëve. Kaq nga nga sahabë, nga tabiinë më të mëdhenj. Por kur shkoi te Asud el Ansi, Asud el Ansi ishte Pseudo-profetit Pseudo-profet Pretendon të se ishte profet Gjini shta Dhe i thot Esfut e l'ansi A beson se unë me dërgujë Allah I thot e nuk beson se i dërgujë Allah Nuk shumë hapët A beson se Muhammed ishë dërgujë Allah Tha po beson se Muhammed ishë dërgujë Allah Sënë Allah Edhe të e ndezin një zjarë të madhë Dhe I tha Do të të hedhë në zjarë Po që se nuk thesh I thot e bëjtë që të duesh Më thonë Por kur e me ndonë, e ke zjarën për para E do të thënë zjarë Por që e si do nuk, nuk thesh La e shë E gjë shumë madhe A ty përse njëri duhet duhet du, du, du me ndonë Duj gjerën dahan Ose do parnojtë ato të kufrën qëf me goj Kërse që parnojme zemën në mërisha e shkatruar Ose për ndryt dhe ashej Se vetën e ti Allah E thëtë o Allah Kjo është vetë e ime, të kam dhuruar, të kam shqitur ty Bej me të, të qëfarë du shtijë A kjo nëmërishë përsa është një besimtarë i, besim i mirë Cile ka dërzu vëdhe ti Allah dhe i mështet Allah Për këturi ishte dhe për musimën khaulani A i me vetër e ti Mësë a kuptojmë ne dëmën i ka thënë no, Allah, ta kam shqit vëdhe në ti me ty Bëjë që të durshti me ta E hodin zjarë Nuk e dojë zjarë Nuk e dojë zjarë Kur ka dalë në zjarë I pa djegur që janë qoditë Në ndëjë zjarë shumë madhë A do të thaty u ngushtoi ecesi do aleancës sepse pau un Mërkullin mësh Mërkullia nuk isha kaash Mërkullin shumë e madhe. E bas sa ikun mendin e përzuri nga vendi vet. Ikun mendin ku shkon Tomeri te dhanu. I, i thot Tomeri, thot si u bëth edhe ideali thot se do të thonë futun zjarr. E i tha këy do të mosun Khoulani thot nuk e do zjarrin. Dhe kur i tha këshomeri thotë kuptoi që do të ishte këy i tha ti e bu mosun Khoulani dhe po unë po futem. Edhe pastaj i çonte Mubeke dhe ja tregon Mubeke dhe thotë Mubeke falëndërimit te Konullaut që ka bërë Allahu më dorë në umetin e Muhamedit një person që është si Ibrahimu alayhis salam. Alayhi salatu wa salam. Vallahi njerëz të mëdhenj. Vallahi billahi njerëz të mëdhenj. Njerëz të cilët domethën kanë kanë shkruajtur histori. Këta janë ata njerëz të cilët ishin lënda e parë e historisë. Ngjenë shembull profetëtarë vë të vërtetë që ata ka dëzëmë detyrë dë Allahut subhanahu te ala. Gjithashtu një rast, më i thjeshtë se ky është një rast, i cili e ka transkriptuar shahid i sakt për këtë gjë, transmetoi Muhamedi von ditën, pa ibn ulai radhiyallahu anhu se profeti sllallam ka treguar që në kolën e banisraelve ka qenë dy persona. Edhe jetonin në kahta ndryshme të lumit, një lum gjer, i gjerë, i madh. Edhe dikush i tonë më poshtë, dikush më lart. Edhe shkon njëri te tjetri i thotë kam nevojë për një borx. Por ndonjëse më haposh dhe ta kthein në filan kokë, mbas disa kohë. E do të të dëshmitar thotë. Vajmë dëshmitar thotë. Dëshmitari më shëllau. Mi do të marr një person që ti je si tip garanti për për mua që do të mkthesh. Po garanti më shëllau. Unë knajem me Allah për të tjetër. Meje ti do të ke marr dëshmitar Allah dhe garant Allah, unë nuk knajem me Allah. Si garant do të dëshmitar. Edhe i merrimi dinarët, edhe shkon i përdorata, masi moron pun vjen dita për të kthyer, i merr ato dhe niset. Shkon për të kërkuar njerë, nuk gjen anë. Nuk gjen anë. Kur ajo pa domalis do të ditë nga fjalat, i zonin dinë fjalat. I tha Allah, mund të bërë të dëshmitar, të bërë të garant. Unë nuk kisha mundsi më që u ndjej për këto personat. Edhe i merrimi dinarët, i futo tani një letër, i shkon një letër shokutlet dhe i futo tani në një në një, një, një drut madh. Dhe i hedh, e hedin nukot. Allah e çojë ti. Dhe këky personi në tjetër, por për, për të pritur po vjen ky personi fillon ditë që di se të parat. Kur shkon gjeng te druri, te gjin drurin thotë po e marr të thoja familjarëve në shtëpi. E vetëm shikoi çan shikon të domos të dë parat dhe i merr. Pasem pasako është vjen ky personi të gjena ni dhe shkon tek ai me 1000 dinar të tëra. Kur shkon tek ai, i, i thotë kam 100 dinar. I thotë a, a nuk e sille para sa ditës që sa sa thot, a, po dinarët, thot. para me drur? I thotë unë po them kam 100 dinar atot. Por ai zoti ka dërguar Allah atot. Ato mbritën dhe tek u thotë futon. Kjo është domodin mështeti vërtet e Allahut Subhanet. Kjo është mështeti jo të një çështë dynjare. Vetëm të një çështë dynjare. Çmendin keni ju kur besimtari i mështetit Allahut, që Allahu t'ndihmoj për ngritur fen. O vëza, kjo është gjë më madhe. Domodin ti nuk po punon as për për ngritur interesat e tua personale, as për të vënë vilat, as për të plaqur në dynja, kërkon që Allahu të ndihmojë që ti të ngrihesh fen. Ç'mendon? Mendon, mendon se Allahu do të lejmë bal? Mendon se Allahu do të të pandim. Mendon se Allahu do të të lë në duar çafira që do të bëjnë çon duan me ty. Po Allahu do të sprovojë, do të futë në zjarrin e sprovës si u futi Ibrahimin Alayhis salam, por ka për të nxjerr për ty në një lloj forme që ka për të këto ditë edhe vetë çafirat. Por kjo ka nevojë normërisht për një mëshirë të madhe tek Allahu Subhanehute. Dhe, dhe mëshirë tek kjo është sa më shumë të njohëm besimtarit Allahun, aq më shumë do të mëshirë të Allahut. Dhe sa më sa më do voti ti të njohje Allah, e ti në Allahu aq më vogël të jete mbështetim në Allahun subhanahu teala sa më i larguar të jeni nga gjunafet aq më shumë dritë njohje do të jete domon zemra sa më afër ti gjunave sa më shumë gjunave të bëj aq me pak që Allah, se më pak do ke mundësi që ai të njohë Allahun subhanahu teala dhe si rezultati më pak mundësi do ke që ai të mbështet Allahut të kënaqet me atë që jep Allahu subhanahu teala do s'allahu na mëdhuar të mbaj para tyre që mbështeten në Allahun me vërtetë në besim për të ardhur dhe sepse Allah i më du ka përgatitur për ta, dashurinë e tij ka përgatitur për ta fitoren të botën botën tjetër, Allahu është në lëndë të gjithë